Чудомир, малко агрономия, сметнати празни чувари през рамо, с ръце, пъхнати в поясите, спрели се, пред рибарските дюкени в града, Титюк от и Нено Керин гледат големите, шарани и сомове, налягали по мокрите тезгяхи, цъкът, клатят глави и се, чудят. Титю стиска под мишница един бял пазарски хляб, а и с пояс, се подава опашката на една голяма черна ряпа. До тях доближава Пенко, на добря паприка момчето, от тяхно село, дето се. учи в София за агроном. Какво сте опорили очи, ледоло, и какво сте запреглъщали на сухо, като цигани пред кебапчиница. Бива си е рибата, а, чудесия. я! Извръща глава ти чукътлето. Голямо нещо! Де е расло, де е, пасло? Анено, втренчил поглед, не се извива даже, а мърмори под нос, като на. Себе си. С, С, С. Едра работа, беря. Голяма работа. Колкото и да си, разпуща пояса човек, пак не може да я изяде наведнъж самичък. Едри се я, обажда се Пенко. На обработена земя расли, на торно място. Никнали, не са като твоята ръж насипейте, дето я скуба лято с поколение. Ама как торно място? Пита Нено. Морето ли? Морето я. И преорано, и наторено. Че кой горе? Го Корабите, кой? Орат го, обръщат го, кръстосват го, а вие го турите от. Хубаво по-хубаво и затова ражда такива едри риби. Че как тъй? Пита пак недоверчиво Нено и си бърши устата с длам. Как? Вие си знаете как? Нали и двамата имате турища в село. Имаме. Всички имат. Нали нямате приготвена специална яма за тор? Нямаме. Никой няма, щом заварят дъждовете, и те почват да се отсеждат, нали? Отсеждат се, потича от тях червеникава вода и се разлива из двора. Нали? Потича, разлива се, вземате тогава мотиките, прокопавате водичка, отправяте я под вратника, за да се изтече на улицата. Нали? Отправяме я, оттам тя отива в нашата река. Тире, в реката, то се знае, от реката отива в Тунжа, в Тунжа. От там в марица, в марица, от марица се влива в морето, че горе-долу там трябва да отива. В морето, тая червеникава вода е най-силният тор. На го, значи, кипне онова, мити море и вижте какви риби ражда. Ражда ги, ама други да ги ядат, а вие, да ги гледате само и преглъщате. Изцеди се, значи, всичкият сок от ви и за вас остане сламата само. Напроред, като я натоварите да я подкарате за нивите, ако я не дигне някоя вихрушка от колата, ветрове и ще я отвлекат от нивите и ви чакате да се родираш, висока до, мишниците, ато само покали и метличина поникнало. Тей ли е? Тей е, покали и метличина. Що ме те и, хайде довиждане тогава, че бързам. Довиждане, пенко. здраве, младият момък се изгубва и с навалицата. Не номята последен поглед на. Най-големия Шаран почесал се по врата, намества ряпата в пояса си. Тръгва след Тития, който крачи на към колата и ръфала кому белия пазарски хляб.